Haideți să ne amintim unde am rămas data trecută cu povestirea noastră. Vara era pe sfârșite, iar gogoșeria s-a închis. Acum băieții de pe stradă și Hamid găsesc mai greu hrană și îmbrăcăminte și sunt nevoiți să cerșească. Hamid este ispitit și chiar face un lucru nepermis, care pune în pericol posibilitatea ca el să mai meargă la întâlnirile de seară din casa sorei. Vreți să aflați ce a făcut? Rămâneți conectați și veți afla! Hamid își menținea postul în prăvălia de gogoși și deveni un băiat de prăvălie priceput. El lucra din greu, așa că maestrul lui era bun cu el și dădea în mod regulat micul dejun și moneda. Cu aceasta își cumpăra mâncarea de prânz, pentru cine avea grijă sora. El dormea la intrarea în moscheie, împreună cu aiaschi și atât timp cât soarele strălucea și se menținea vremea caldă, era fericit. Viața era plăcută și variată, avea și de lucru destul. Pe timpul săcerișului, el mergea cu prietenii săi afară pe câmp și ajuta la căratul snopilor, la aria de treierat până se făcea seară. După aceea avea voie să doarmă pe o grămadă de paie. Mai târziu se angajară ca și culegători de măsline, iar când erau neobservați, băgau cât mai multe bucăți în gură. În zilele cu călduri foarte mari, făceau baie în pârâul ce se forma din izvorul permanent, ce ieșea spumegând din munte, cu care ocazie spălau și murdăria adunată pe corpul lor când apăreau la masă în casa sorei în astfel de seri, pentru moment abia că-i recunoștea. Băieții petreceau cinci seri pe săptămână în casa ospitalieră a sorei. Acolo ascultau povești despre Isus. Hamid cunoștea acum o mulțime de povestiri. El știa că Isus n-a fost numai un sfânt, ci că este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume. El mai știa că bolnavi, schiopi. Și orbii s-au adunat în jurul lui și au fost vindecați de el. Ce mult ar fi dat Hamid să fi trăit și el în timpul acela! Fără să mai fi pierdut măcar o clipă, ar fi dus-o pe la Mântuitorul, iar el i-ar fi deschis ochii. El știa că Isus a murit pe cruce cu brațele întinse, de parcă ar fi vrut să cuprindă toată omenirea. Ca și sfinții din țara aceasta, el a fost pus într-un mormânt. Însă, deosebirea că, pe când sfinții rămâneau în mormintele lor, unde erau vizitați în fiecare an, pe Isus însă moartea nu l-a putut ține în mormânt. El s-a întors iarăși la viață, părăsind mormântul, și a fost văzut de către mulți în prima zi a săptămânii, într-o grădină minunată care, cu siguranță, se asemăna cu grădina castelului la răsărit de soare pe care o văzuse Hamid. El mai știa că Isus s-a întors înapoi în orașul de aur și acolo trăia mai departe la dreapta lui Dumnezeu. Iar Duhul dătător de viață a lui Iisus era gata să vină în inimile băieților pentru a-i face mai buni. Odată, sora a spus că el bate la ușa inimilor la care Hamid își puse mâna pe piept, sub cămașa lui uzată și-a strigat tare. Eu pot să-l aud! El bate la ușa inimii mele așa, top, top, top. Dar sora a explicat că ceea ce auzea era doar propria lui inimă, care bate așa. Când Isus bate la ușa inimii, nu se poate simți cu mâinile, nici nu se poate auzi cu urechea. Însă, dacă ai o mare dorință ca să-i deschizi, atunci știi că el a bătut. Între timp, însă, Hamid era în altă parte cu gândurile. Așa că această temă nu-l mai interesa pentru moment. Pe el îl preocupă dintr-o dată întrebarea, oare ce o să fie de mâncare la cină? Oh uh -huh. Oara era pe sfârșite. Se apropia toamna. Nopțile deveneau tot mai lungi și mai reci. Mestecenii cu frunzele argintii din fața zidului orașului se transformară în auriu și începură să se scuture. Apoi, pentru prima dată, a venit o ploaie după multe luni de arșiță, pentru care țăranii mulțumiau lui Dumnezeu, căci ogoarele lor crăpate din cauza secetei arătau îngrozitor. Orășenii însă urau ploaia, ei se înfășurau și mai strâns în zdrențele lor umede și se ghemuiau tremurând și înjurând în nișele zidului orașului. În hotel nu mai erau turiști și, ca urmare, nici mașini de supravegheat, precum nici de ajutat la bagaje. În modul acesta, Hamid și prietenii lui își câștigau cumva existența. Acum, însă, trebuiau să-și pună mintea la contribuție și să strângă cureaua. Aiaschi îl învăță pe Hamid strigătele specifice cerșetorilor, lipsite de candoare, după care merseseră de-a lungul străzilor și se văitau înaintea ușilor ornamentate în lemn, în care locuiau bogații. Câteodată reușeau să adune o mulțime de resturi, altădată nimic. Totul era așa de nesigur ca și vremea de noiembrie și ca toanele maestrului de gogoși. Singurul lucru plăcut și pe care puteau conta cu adevărat era masa de seară de la sora misionară. La această vreme, ea făcea în fiecare seară un foc de cărbuni pentru băieții ei și îi lăsa să intre mai devreme în casă. Uzi se înghesuiau adesea prin coridor, în cameră și lăsau în urma lor pete de apă murdară și urme de picioare. Se adunau apoi în jurul focului și încercau să-și încălzească degetele încremenite de frig. Încetul cu încetul încetau să mai clănțene din dinți. După aceea se îndepărtau puțin de foc, mulțumitor și binevoitor să asculte ceea ce binefăcătoarea lor dorea să le spună. Problema cea mai arzătoare în prezent era aceea a îmbrăcămintei. Vântul și ploaia au rupt la unii dintre copii chiar și zdrențele, ce le mai aveau pe trup. Hamid se întreba adesea cât va mai ținea îmbrăcămintea lui subțire de vară. El n-avea nicio nădejde de a o înlocui, în cazul că s-ar fi făcut bucăți. Unii din camarazii lui și-au cerșit saci sau i-au furat, cu care s-au înfășurat. Hamid însă nu se număra printre astfel de norocoși. Chinza, în schimb, nu știa ce este lipsa de îmbrăcăminte. Ea o însoțea întotdeauna pe sora când pleca în oraș, iar Hamid o vedea adesea cum mergea cu pașii ei micuți prin piață. În ultimele două luni, piciorușele ei deveniseră uimitor de rotunde și puternice. Peste rochița curată purta o jachetă roșie de lână și o mântăluță brună. Avea cizmuliță de gumă în picioare iar pușorul ei buclat purta o căciuliță de lână. Hamid era nespus de mândru de surioara lui, când se strecura cât mai aproape posibil de ea și o vedea că arăta de dreptul sănătoasă și veselă. Afară, ploaia rece turna cu gheața pe spatele bieților copii, când fugeau peste pavajul alunecos ca să se adună la ușa casei de refugiu, unde băteau cu disperare. Sora misionară le deschidea și când îi vedea cum se scutură de apă, ca niște căței ploați, simțea că îi se bagă un cuțit în inimă, că cei privea cum se înghesuiau lângă foc, gâfâind și strănutând într-o stare jalnică. Până acum, lupta cu viața a acestor băieți nu-i se păruse sorei atât de aspră ca astăzi. Totuși, fețele ce se întorceau spre ea erau încă mereu dispuse și vioaie, iar ochii lor negri erau plini de viață. Ea se mira de atâta curaj neînfrânt, de a înfrunta pericolele vieții. În seara aceea, unul din binecunoscutele mici făpturi lipsea. Un puștiu scățiv care, de două luni de zile, venise în mod regulat. Unde este Abdel Kader? întrebă misionara de ce n-a venit în seara aceasta? Nu poate, răspunse o voce nepăsătoare dintre băieți. Zdrențele lui s-au rupt de tot și el n-are tată ca să-i poarte de grijă. Acum nu mai are cu ce să se îmbrace și trebuie să rămână acasă până ce mama lui va putea economisi destui bani ca să-i poată cumpăra un sac. Se păru că nimănui nu-i păsa de cele auzite și seara a trecu în mod obișnuit ca și celelalte. Sora însă închise ochii și văzu înaintea ei o colibă în care un băiețel își aduna zdrențele pe lângă trupul ce tremura de frig în mod îngrozitor. După ce se termină cucina, ea se întoarse spre Hamid, căruia îi plăcea întotdeauna să mai rămână puțin în urmă când ceilalți plecau și îl întrebă. Tu știi unde locuiește Abdelkader?" Hamid dădu din cap în mod afirmativ. Apoi zise, sus înaintea orașului, aproape de tufișurile de cactuși, însă drumul este ca o albie de râu, nu puteți merge acum până la el. Eu cred că da, iar dacă tu vrei să câștigi câțiva gurdas, atunci poți să mă conduci până la el. Hamid, foarte entuziasmat, dădu din cap în semn de aprobare. Pentru câteva monede se merita să mergi pe orice vreme și cât de departe doria ea, afară de faptul că Abdelkader îi era și drag. Hamid aștepta la capătul treptelor, în timp ce sora se duse sus să caute în sacul cu haine purtate, ceva potrivit. În timpul așteptării, ochii săi curioși se uitară peste tot. Niciodată nu fusese el lăsat singur, acest nou eveniment îi făcea multă plăcere, își vârâ capul în prima încăpere din stânga și descoperi că era o mică bucătărie cu rafturi pe pereți și o sobă de petrol. Pe unul din rafturi era un castron de porțelan plin cu ouă și încă destul de jos ca să se poată servi dacă ar fi dorit. Hamid șovăia El nu putea număra, însă desigur că sora o să observe dacă ia două ouă. Pe de altă parte, ele sunt crude și-ar putea suge conținutul printr-o mică spărtură făcută la un capăt. Era ceva delicios, căci de multă vreme Hamid nu mai mâncase ouă. I se păru vrednic de osteneală să încerce. Afară, în întuneric, sora nu i-ar fi putut vedea acele ouă și, chiar dacă mai târziu ar fi observat lipsa lor, nu putea să dovedească că el ar fi fost în bucătărie. Hamid lua, deci, câte un nou în fiecare mână și se strecură afară ca să aștepte în întuneric. Nu trebuie să stea prea mult, căci sora a apărut în curând cu un pachet, o cheie și o lanternă puternică. Pe aceasta, din urmă, a prevăzut-o Hamid. Băieții care vagabondează pe străzi în timpul nopții își dezvoltă adevărați ochi de pisică și nu se gândesc niciodată la o lanternă. Vino, spuse sora. Te poți băga sub pelerina mea de ploaie. În felul acesta vom merge amândoi cu lumină." Spre mirarea ei însă, Hamid nu voia să meargă deloc în lumină. Din potrivă, dorea să evite cu grijă conul de lumină și se duse pe străduță de-a lungul zidurilor caselor. Era foarte întuneric și lunecos, iar Hamid era să cadă în câteva rânduri. Totuși înaintea iar cu degetele de la mâini strângea cu încordare ouăle lui prețioase. De ce nu vrei să vii cu mine prin mijlocul străzii?" întrebă sora nedumerită. Cu siguranță vei cădea în gropile acelea alunecoase." Mai merge," murmură Hamid. Cât de prost se simțea, se temea grozav de conul de lumină a lanternei, iar cu cât trecea timpul, cu atât cele două ouă îi se păreau mai puțin vrednice de o senială. Totuși, dorea bucuros să le păstreze. Lumina pătrunzătoare a lanternei făcea ca întunericul să apară și mai întunecos în jurul lui, iar acum când trebuia să urce niște străduțe doznice, Hamid nu mai putea să vadă nimic. Dintr-o dată se împiedică de o treaptă pe care n-a putut-o observa, și, cu o zmucitură bruscă, căzu cu capul înainte. De spaimă și durere scoase un țipăt ascuțit. Sora, care mergea cu câțiva pași înaintea lui, se întoarse repede și îndreptă lanterna spre el. Ce putură să-i vadă ochii! Un băiat ce se târa în grabă pe patru labe, ale cărui haine erau acoperite de noroi și gălbenuș de ou lipicios. În mâinile lui mai ținea cojile de ouă, iar genunchii îi sângerau. I-a pricepuse îndată ce se întâmplase. Hamid ar fi rupt-o la fugă bucuros, însă sora îl ținea strâns de mână. Atunci a izbucnit în plâns. Nu-și putea închipui ce are de gând să facă sora cu el. Poate că-l va da pe mâna poliției și-l va băga în închisoare. Poate că-l va bate acolo, în mijlocul străzii. Orice ar face sau nu ar face cu el, oricum nu-i va mai îngădui să intre în casa ei. El însuși și-ar fi pierdut dreptul la singurul loc de refugiu pe care îl cunoștea pe pământ. Niciodată nu va mai putea păși în acel loc cu căldură și lumină. El era exclus și vina o purta numai el singur. Ce situație rușinoasă a trecut Hamid? El a furat acele ouă și a fost descoperit. Oare Rosemary? se va mânia? Avea să îl condamne? Hamid va învăța o lecție importantă. Despre aceasta însă vă invit să aflați și voi data viitoare. Rămâneți cu bine! Nu captivantă a cărților.